i da podlogi um. Bolo vam. Dakle, ne vidim za da tjelesne oči, a postade vidim za da umne oči, duhovne oči. I od tog prenutka, to, brać i sestri, važi za sve nas. Gospod Svim ljudima ukazao crkvi apostolskoj, i ovo je događaj veze na apostole, da ga više ne tražimo tjelesnim vidusima, nego da opratimo pažnju na umne oči srca. Također ukazuje i na način kako se one otvaraju, ne otvara. A to je interesovanje za događaje vezane za Jerusalim. Vidimo da su Luka i Kloopa bili zamišljeni, da su bili zabrinuti. Pa pitaju gospoda, ne znajući da je on kada je prišao, pa zar si ti jedini stranac u Jerusalimu koji ne zna za ono što su u njemu ovih dana zbilu. Tako je misao vezan za događanje. To je jedan uslov da se umne oči otvore. Jer umne oči se teško otvaraju onome koje je vezan za sujec, za žitajske brige. Teško da će mu se oči otvoriti. Njemu gospodi kad priđe, njemu je gospod napor, težak. Odvaja ga od svakodnevnih poslova. Odvaja ga od sujec. Odvaja od trasti. Odvaja ga od vremlja. Udvaja ga od prostora, udvaja ga od smrtnosti, a nudi mu vječnost. Takvom čovjeku je gospod težak, napored. On kad vidi crku, on okreće sa lice, kad vidi krc, on u nesvijest spada. Kad vidi sveštenika, skvanja glavu. Danas, kad svešteni hoda ulicom, mnogi ljudi kad ga vide, skvanjaju glavu, jer e, teško im je ta pojao, potpuno se ne uklapa u njihov doživaj života. Za razliku od onih koji privodzaju, zimaju blagoslov, možda i nešto pitaju, da ne govorimo od onima koji su radovni na svetim bogoslužanjem i svetim liturgijama. Dakle, jedan od uslova, preduslova, za otvaranje uma, jeste interesovanje za događaje koji se odigrašu u Jerusalimu, jer oni su odigrali u ono vrijeme i one dane, ali vrlo važni i za nas koji živimo u ovo vrijeme i u ove dane. Tako da naše interesovanje za te događaje koji su se u one dane odigrali u Jerusalimu ne treba da bude manje od interesovanja oni koji su ili učevići svih tih događaja. To je mnogo važno da neglačimo. Da razmišljamo o tome, a imamo i sveto evanđelje, imamo i sveto predanje, imamo veliku pomoć crpe, i naravno duha svetoga, koji može da nas uvede u te dane, da nam tumače te događaje. Dakle, važno, važno je pažnje, vratiti pažnje. Kao što smo prilikom strasne sedmice, mijeti taj činili toliko toliko časovi trebali su komči godine da, da budemo vezani umom za zobičajec koji se odigraš u ono vrijeme to je jedan od reduk slova za otvaranje um golimo o trenutku broći se kad se vječnost desi čovjek kad čovjek te kažemo vidjeti umom bisimo doživjeti Ццао ј мој молити из бијше и маска Сњ Христо. И гве кром доње радот силомме свет? Можемословно дапита са приземмонномеко 15. Извеи, брата што преда. Каво ти то виде што се Се Христо, Яа то не виде. Kak ste čuli reči vidjer fizički sa Svetim Šta to znači videti? Gde se to da videti? I ja sam zainteresovan. E to moj trud sad ove nedelje neprestano čitam. Vidjerši sa Svetim Kristom pokonimo se Svetomu Gospodu Isusu jedino bezgršno. bezvješno. Dakle, kako mi to možemo da vidimo sa svetim? Fizičkim očima ili umnim očima? Umni moćno, braće i sestre. Naša vjera, pravoslavna vjera, vjera uh, mistika, vjera tajnovidaca, jeste vjera da s ozertanjem, umom. To je crcem mi vidimo ovaj krasenje krisove. Gdje mi je do treba da ga vidimo? Na televiziji treba da ga vidimo u srcu. Ako ga mi ne vidimo u srcu, braći i crce, ga nećemo nigdje vidjeti. Ako ga nemamo u srcu, ono je nemoguće za sve gledati. Dakle, jedan od predločova za to otvaranje u pored pologi interesovanja, dakle da se malo raspitamo, kao što znamo da budemo vrijedni da uđemo na razne cajčove, da skidamo razne recepte, ili da posvećujemo druge banalne i vulgarne adrese, smo vrlo revnostni da se raspitamo, zelo sam ovo raspitati i u tim događajima vezanih za naših spasiteća. A onda će gospod prići, vidjevši naše interesovanje, prići će, možda ne put, zaje malo na put, na put ka Podgorika, Veogradnika, nekom drugom gradu, Prijeđi će, мы će vidjeti da smo zabrinuli, da smo zamišljeli i počeće da nam otvara tajne svetog evanđelja vodeći nas do krune našeg života. A to je upravo mjesto gdje se nalazimo. Ne toliko fizički prostor ovog hrana, nego duhovni I tu, i sestre, Gospod sjedi sa nama za trpezom, kao što je bio tu sa apostolom Lukom i Kleopom. I šta rade Gospod? Zašto smo se mi ovdje danas tali? Isto, braće i sestre, kao i u vrimu češća da olomimo hleb. Tako, kad čitate sve to je pa čujete da se olomi hleb, sve ta litvornija Možda vi ne znate, možemo da iskrisimo trenutno da kažemo da sveštenici, epistopi, zaista posle onog svetinje svetima, kad narod odgovara jedini cijatelji, gospodici s Hristos, o slavu Boga Otca, amin, olomi i hleb, upalno olomi i agnez, olomi i Božje, izglarajući reči olomi i se, I razdobljava javni Bože koje se lomi, a ne razdijeluje, uvijek se jede i nikad ne ne staje. Dakle, u lomljenju hleba. I u tom trenutku, brate i sestre, apostolima, to je poluka za njih, a evo i tu dana današnjeg važi, postade nevidim. Za tijelesne oči, a otvoriše se oči uma, te ga prepoznaše pri u lomljenju hleba. Dakle, u svetoj liturgiji. Ako je neko od nas zainteresovan da vidi vas Crveni Kristus, jesli da vidi vašskog Hrista, ne može iz liturgije, ne može iz crkve, ne može iz svetih tajni. Naravno, ugovljanje hleba odnosno učešćem u svetoj liturgiji podrazumeva primanje svetoga krštenja, svetog miropomazanja i aktivnog liturgijskog života. Pa je li moguće da je vidio vaskrstenje Hristov onaj ko dolazi u crk? Ne moguće vrti crk. U svo njegove slobode. U svo poštovanje njegovog bunstanja. Da je on vjerujući, da je on pravoslavan, da je on pobožan, da je on ovo, da je on ovo. Poštovići njegov bunstanje, ne možemo da vjerujemo da je on vidio vaskrstenje Jer on to ne pokazuje. On je dolaz, jer ako je jednom vidio, on se minimum jednom nedjelju doće, se nasladi još više tim sagledavanjem, odnosno pričešćivanjem, tijelom i prvodobacka svojeg gospoda. A oni koji požele i više od toga mogu, je se liturgije brze i svesne, posebno u svetim manastirima a i nekim od parotisih hramova služi svakodnevno. Primjera radi, na Svetoj Gori imate manastire gdje se liturgija služi svakodnevno na pet, šest svetih prestora, po pet liturgija, nekada i više u jednom manastiru, recimo u našem Hilandaru ili Batopedu. Jedan dan, pet liturgija, u isto vrijeme počinje. Šta je to gledanje, vaskrsenje Hristu? Gledanje srcem, bratice, znači ta vaskrstavanje, život u vaskrsenju. Tako i mi, bratice i srce, kad uvomimo klebnu, mi učestvujemo u toj trtez i nama se ulom otvara. Mi zaista tada, privaznici svetom putijom, vjerujemo da privazimo vjekšnom životu. Vaskrslom Bogu čovjeku, Jesu Kristu, Onda ispovjedam onu moliku divnu, prepričaš je. Jelujem, Gospod, ispovjedam. Ti zaista Hristo, Sin Boga, živo. Jelujem da se divi, vaskrsao i zmrdi. Jelujem da i mene vaskrsavaš kroz sve te tajne. I uopšte ne, ne tražimo, braće i sve ga vidimo, da nam se javi, kaže vidio sam ovo, znate, ta čežnja za nekim vidjenjem, stanjeo sam ovog svetitelja, vidio sam ovo, vidio sam ovo. Tu čim čovjek počne u da govori, to je preles nekako. Gospod se javlja na vidljiv način, ali onome koje je za njega prolio krv, koje je za njega prolio nemalo znoja, koje svim svojim bićem predanjem, i mislimo na svete mučenike, Njima se zaista Gospod javljao, ali zašto? Da ih ukrijepi u strašnim stradanjima za njeg. Prije mučaničke končine ili u strašnim istazanjima kad koste lomili i kožu skjedali sa njeg. Tada im se Gospod javljao i angeli Boži da ih ukrijepi. A ne da se javlja nekome ko živi naopako grešno i, i lagodno i komfort i i lako misleno. Dama se, braći sve seste, jada, zna se ko? Džava. I svako javljanje Hriste izan crkve, njegove demonsko javljanje, koliko danas ima važnih Hristosa, koliko danas sumašetših i, i umobolnih i džavojmanih šeta sa svetim pismom po svijetu. Znate koliko džavojmanih ima koji šetaju sa svetim pismom, popovjedujući Hriste, što je tekno. Obmana posebnog tipa, kad propovjedaju Hrista satanom nadahnu. To su ogromne mogućnosti obmana. Hristizan crkve nema, braći sve. Crkva je njegovu tijelu, izvan nje. Nemoj da me tražiš, kaže gospod. Izvan nje ne mogu da se otkrije. Ona sama je, braći sve, tako otkrovena da je bezobrazala. I drskost tražiti ga negdje iskrati. Znate? Kako mi se nalazimo u na nivou potpuno opasnom, pa onda to puštamo sebi da ga tražimo još negdje. Pa kako da nas nije sramotno? Takvo otkrovenje kojim se anđeli naslađuju i onako tiho, oprezni sa stidom zaviruju u sve te oltare, u sve nepristupno položenog na svete prestave pravoslavnih hramova u svetim tajnama tijelo i krvi a mi grešni oćemo da ga vidimo i tamo i ovamo i ovako obučeno i jednako ona onako kako nam odgovara. da ga ima svuću to ne može tako braći se sama crtva je sve a ne da je mi skubemo i trzamo i cijepamo na djelom. To da je nemoguće, je strašno Zato treba da te smirimo umom, braće, da se smirimo umom, da se poklonimo pravo pravoslama kao velikoj milost, velikom davom, šalom cudu Božiju. Sveti oci se divili tome, u tom domo su ispesenje, šta je gospod uradio za na, na kakav način na spasati, Sveta liturgija, braći i sese, to je prisutnost paskar svoga gospoda u omljenju hlaza. I zato nemojmo da ga tražimo izvan nje, nismo prisiljeni ni ovdje da ga tražimo, braći i sese. Gospod, nikoga na silu ne prizira. Niko od vas nije došao na silu, ni od nas. Vi kao svešnici mogli smo jutro da odustanemo od svete liturgije. Mogli smo sad, praći sestre, da se skinemo da prekinemo. Ako to bi bilo bezvodno, to bi bilo gudilo, sve se dešava u atmosferi slobodi. Uzmite, jedite. Ako hoćete, ako nećete, nemojte. Ali nećete imati u životu od sebe, kaže Gospod. Zvonimo na zvona, dođite, pozivam, dođite. Evo nedelja, dođite, evo prazno, dođite. Saberite se. Saberimo se, da gospod ne izostaje iz tih sabrana. On je uvijek tu, kad gospod smo na svetnim liturgijama, nismo samo mi ljudi, uvijek je tu gospod. Ali ako nešto nam ne moramo, ali života nećemo imati, i gospoda nećemo sreći, i vaskrsenje Hristovo nećemo vidjeti. Zato poštujemo svetu liturgiju i u njoj nam se otkriti da je Gospod zaista vaskrasao iz mrtvih, otkriti na način što ćemo u srcu doživjeti da je zaista umro i vaskrsao radi nas, ljudi i radi našeg vaskrasenja. I da ta sila vaskrasenja djevuje i u nama. I mi ćemo vezani za liturgiju sve više i više i kroz liturgiju, braćaj se se, kroz svetu tajnu pričešće, vezivati se za svetu trojicu Osjećati sebe kao udove crkve, a to je ono zbog čega je čovjek istvorio. To je smisel našeg života. Smisel svih nas, to je smisel porodice, to je smisel svake zajednice. Da se doživimo kao udovi tijele Hristova. Vas kraslog Hristo. Amin Božem. Amin